Під'їхала вантажна машина з людьми, і біля столу відразу стало гамірно. Розкладали по тарілках наїдки, розставляли на столі. Оскільки кожен ніс своє, то й товклися біля столу майже всі. І саме тому, що несли з дому, на столі була така ряснота, така велика кількість усього, кожен намагався показати свою щедрість що ніде було і пляшку встромити. Бобешко і бобинець попрямували до дідового двору. Хлопці, побачивши це, за ними. Дуже кортіло їм подивитися, як же вони тепер балакатимуть з дідом. Дід стояв біля воріт, спершися обома руками на граблі та поклавши на них підборіддя і дивився примруженими очима на оту метушню коло столу. Здрастуйте, здрастуйте, діду. Незвично лагідно привітався Бобешко. Здрастуйте, дорогий. Не те, що лагідно, а якось навіть облесливо привітався бобинець. Дід глянув на них лукавим поглядом. Здрастуйте, здрастуйте, як не жартуєте. Звичну свою промовку він вимовив особливо підкреслено. На мить запала мовчанка. Вони, мабуть, вирішували, чи зважити якось на те підкреслення, чи ні. Та то була тільки мить. Вирішили не зважати. І вже наступної миті в обох уста розпливлися медовими усмішками. «Що ж ви нам не сказали, дорогий діду Івана Івановичу?» – почав Бобешко, – «що ваша онука галочка та виходить заміж?» Негарно. Дід наморщив лоба. «Як? Я, по-моєму, казав. От вам!» Дід тицнув пальцем на Бобешка. «Ні!» – категорично відрубав Бобешко. «Ні-ні!» – замотав головою Бобенець. «Не казали?» Хлопці перезирнулись. Вони вперше бачили, щоб дорослі так дружно і так упевнено говорили неправду. «Як же дід не казав?» Бобешко ж іще радив залишитися гоцати онуків. Що це ви, дядьки, хіба так можна? Та Бобешко вів далі. Ну, якби ви сказали, хіба б ми. То ж така радість, така радість. Така радість. підхопив бобинець. І не викайте на мене, діду. Ви ж мені, як батько рідний. Я ж вашу Галочку. «Ще о такою пам'ятаю!» Бобешко через силу нагнувся до землі, показуючи рукою. «Таке ж було, дівча, метке! Розумненьке страх! Вона мене дядя Пуз називала! А мене каланчею!» Бобенець узявся за живіт і склався вдвоє, сміючись. «Не лайтеся так, дядя Пуз!» Бо вас у міліцію заберуть. Коли Бобешко сміявся, очі в нього ставали як щелини. Я ж вже тоді казав, що вона далеко піде. А мені, а мені, аж захлинався сміхом Бобинець, якось співала, а я слів не знав, кажу, в мене пам'ять на слова погана, а вона, зате у вас, дядьку, Зорова пам'ять гарна. Що не побачити, все у кузов. Я на грузовику тоді робив.